До геротипу Олексій із цікавістю розглядав фотокартку. Цариця Дніпра з'єднає нас навіки, прочитав на звороті зображення оголеної спини. Отже, наш убитий інженер збирався саме сюди і не один. Тобто його вбивця і викрадач креслення вірогідніше знаходиться тут. Муся впевнено кивнула і висунула наступний козир – аркуші з відбитками пальців. Це – з клавішів і бокалу в квартирі вбитого. За розстановкою стільців біля роялю я одразу помітила, що вони грали в чотири руки. Розіклали перед Олексієм і інші аркуші. А це – Звідси, з параплава. Ого, посміхнувся Олексій, роздивляючись аркуші. Кримінальна технологія в домашніх умовах. Але відбитки досить непогані. Та ви просто молодчина. Муся не втрималася, докорила. у у, -у а ви мене клоптоманкою обізвали. Уклінно, прошу вибачити, але ж ви поводились як... «Що?» – скинула брава Муся. «Мовчу-мовчу. І рибонькою більше не називаю, як ви помітили. Так отож, продовжую. Ці відбитки – лише те, що встигла. Усі вони підписані, але…» Муся зашарілася, боячись виказати свою некомпетентність. «Але я ще не дуже добре знаю як правильно звіряти. О, хвилинку! Вона кинулася до тумбочки, дістала звідти книжку і почала гортати, бурмочучи собі під ніс. Десь тут було, так, здається, це там, де доктор Шерл знаходить цю крадену амфору. Зараз-зараз Муся зашорхотіла сторінками детективу. Там якраз є сцена, де міхрютку звинувачують, що він графиню пограбував. А то був її коханець, пройди світ Арнольд. І доктор Шерл якраз у цій сцені звіряв капіляри, ой, тобто папіляри. І і. яка ще міхрютка, яка графиня, зморщився Олексій. Чим у вас голова набита, рибанько? Олексій вихопив у неї брошурку. Кинув на ліжко і чим скоріше, би дівчина не отямилась, почав пояснювати, тицейчи олівцем у мусеній аркуші. Ось дивіться, популярний візерунок мусить повністю співпадати на двох об'єктах, тобто відбиток з клавішів та бокалу має співпадати з відбитком, який ви взяли тут. Як бачите… У вас їх тут з десяток, звіряти треба всі, і дуже уважно. До речі, по першоджерельному відбитку можна судити про стать, вік і навіть особливості поведінки клієнта. Муся підсунулась так близько, що торкнулася головою його плеча. Невже? Так, сказав Олексій, ніяковіючи від цього дотику а ще якою рукою і з яким натиском він торкався предмету, яка їхня локалізація і чи має він якісь фізичні особливості. Але нині досить важко просунути це вчення в практику. Хоча Георгій Михайлович Рудий писав про це сім років тому – додав він, відчуваючи на своєму обличчі її пухнасте волосся. «Власне, то так, вам це не потрібно. Ви ж свого Шерла обожнюєте з його мі міхрютками». І одразу зрозумів, що зайве ляпнув. Адже Муся стрепинулася, мов укушена змією. «Так, він не гірше вашого про це говорить» але у художній формі». Олексій зморщився, дістав з кишені флягу. «От-от», – злорадно захивала Муся, – «і, запевняю вас, не п'є».